Selin Munol, egun ontzuri. Bai, egun ontzuri. Zert behar zen atxulu dukizu du, pixka bat, uh, utxe erripikakor batzu? Uh, boa, ursu errepikatzen diren utxean artean, baditugu bera eta berdinaren uh, arteko difentzia, ez dela beti argi markatzen, edo eta ala, uh, bere eta haren, ez berdin, hain erabiltzen da, eta behar ez den tokietan. Uh, Batzu, behizik ba, ez dauzkizu eta ipatu, baina bon, bada multsu edar bat, bai. Egun bon. guzti zuzentzen ditugu nurtzen artean. Enetako behar bada, nola baliatzen da edo eta noiz baliatzen da ala? Hor uh, duan, edo da uh, erabilera oroko jena duena. Eh? Badira izkera batzu, uh, beriziki bon, egoaldean, hala gutio erabiltzen da, orduan han edo baliatzen da kontestugu zietan. Baina hemen tradizioz uh, biak baditugu, edo eta ala. Eta ala, uh, galdirritan edo zeharkako uh, galdirritan uh, baizik ezta erabiltzen. Alaberaz, zehaztua uh, uh, alde batetik. Zene bon, bat uh, fitxa egindu zuhe, zeh, mementoko, arztapena eh? da hori da? Okay. Bez, uh, lan bat galdirin du, gauza ximpleen mm -hmm. plantan ezartzeko usud, denbora behar da. Bez, zene bat fitxa? bat, momentuz. Universitateko irakasle zira? ikasleak heltzen direnean unibertsitatert, orgo hartu zirazzizte oinagian eta batzirela behar goriak? Bai behark badira argus, gusietan bezala funtzian eta hori lotua da euskarak giizartan duen lekuxipiari eta seguraski uh, transmisio faltari ere etxeko transmisio faltari. Orduan uh, frantsesaren eraginez eta eta euskararen euskara ezpaita investe entzuten beste antziniko garaietan bezala ari dira ze, zera nabardura batzu, diferentziat tipi batzu eskuarak situenak, aidira meki meki hautzen eta galtzen. Itzen eta aditzen ordena ere aldatzen, aldatzen da erranaldian ondorioz. Bai, its ordenean ere ikusten ditu aldaketa handiak, mm -hmm. bai. e, Hori da deitzen dena kalkoa edo besterik da, fantshiren kalkoa dibez. Uh, Frantzesaren kalkoa da, uh, kalko okera, badira dira motainitzetako kalkoak, baina uh, kalko balitzateke berze izkuntza baten ereduaren gishan moldatzea, itza, itzen ordena adibidez, eran edo espresioak. Hor, elkar lan bat eraman uh, duzue, atxemeiteko, sekatzeko, ze fitsa sortu, ze hitz autatu fitsa baten sortzeko mm -hmm. nola ebilizizte? Be uh, ikaseko langileak ibili dira. Eh? azzpi langileak haine zen uh, zuzendaritzapean, hain ezu foren uh, zuzendaritzapean. Iibili dira uh, lehenbiziko lanogen egiten zoint zoin ziren haien uh, dudak etain ziren heltzentzitzaizkien uh, uh, testuetan gehienetan agertzen zitzaizkien utsak eta, eta ordanek, uh, muntatu zuten lebiziko lista bat, eta gero emeki emeki listauri usatu dugu denen, denen ahtian. Uh, Lan, ahondi bat izan da? Bai, bai, zenta denek baitugu bestelako zere gina kere ondoan, baina, uh, bon, moldatu gira, ala ere, bai. Ez da bai da kukanditu zue, doa, ala ere, aski uh, pragmatikoak izan zizte, pixka bat, uh, ikusteko, adosteko, uh, uh, hildo bat. Ba, baina pragmatikoki uh, aizangira lanean ez da baidak luzatu dira batzutan hori uh, usuk eztatzen baita izkuntzalari batzu gelaberean ezartzen dituzulaik ez da baidak teorikoak sohtzen baitira baina uh, uh, bon biziki manera gozoan aizangira eta uh, ala ere janbeak da ez girela ez deusetik abiatzen ere zerren eta baliatzen ditugu uh, uh, badirelarik uh, Euskal Zeindearen arauak eta arau horrietan oinakitu girela uh, gure uh, norabide horien finkatzeko eta haintzinetik eginak izan diren lan batzu biztan dena baliatu ditugu bai haintzinekoen gramatikak eta gero beste batzutan uh, korpus lana edo horbilagotik uh, behatu behar izan dugu uh, haintzinekoek tradizioan nolako erabilerak egiten ziren Korpus lana? Baliatu ditugu uh, irak, uh, zera uh, autore klasikoen uh, lanak ikusteko uh, gogoan, ginuen, erabilera uh, zinez, hori uh, zen, uh, zinez baliatzen zena, hala ez. Mm -hmm. Man, segurtatzeko. Prensio horrekoan, uh, hain ez du fok hartu du adibidezat, uh, behar da eskoluntza arek, entzuten etzuten mugagabean. Zenbat uh, elizetan, zenbat elizatan, zer uh, mm -hmm. da dezberdin tasuna? Neabardura mm -hmm. ja, edo? Hor uh, mugagabeak uh, lotzen dugu francesaren definitu gabe Uh, dan kelkes egliz, dan lez egliz, eh, uh, definitua litzateke. Ordan, elizatan indefinitua mugagabea, eta elizetan mugatua. Uh, ordan, behesketa hori, Euskara Batuak berre zahidu, uh, baina haintzinekoek ere egiten zuten, haintzineko testu klasikoetan, ikusten dugu difentzia argik markatzen dela, baina, uh, iparaleko, mintzo izkera initzetan galdu zen uh, difentzia dugu, Baina, uste dugu, Euskaltza Euskara batuaren eratzeko, eh, hartu zuen norabidea zuzena dela, eta gukere behiz ezagir behar dugula, gutienez, Euskara estandajaz, ari arigire, girelarik. Gero, ez dugu hortik ezan nahi, eh, etxen edo lagunen artean, behesketa ez, ez delaik egiten, geizki ezan adenik. Baina, batuan, batuari begira edo eh, testu jauntzietan eh, behesketa in behar dela uste dugu. Trezna lagungahia da, hor, dudaken, izenak dio ondion bezala da duda dudabatzu badirenean egin alakentzeko. E, nola, zer aplikazio bat, nola erabilgahia era izanen da? Hor duan, ikasen webgunean izanen dira, fitxauriek, eta e, aplikazio bat ere e, sogtuko dute e, telefonaren bitartez e, konsultatzeko gizan. Bere alakurtasun batian ere e, Erdetxea ahal izateko? Mm -hmm, bai, gure gizartea ulako baita, orain erantzunak be, fite eta inala fite nahi ditugu eta e, beraz hortako pentsatu dugu e, sake lakoen e, erabilerari lotzea ere. Formak kuntza batzuen mentura izanen da? Bai, egun lehenbizikoa emanen dugu, eta gero uh, bon, ikusiko nola antolakutuko ditugun, eta uh, bestaldi aski formakuntzak emaiten ditugunek badu, badugulako beste lan bat, ondoan eta aski hartuak bai gira, baina ikusiko dugu nola, nola moldatuko giren. Bilesker? Bilesker zu